И накрая завършвам с последната идея – откази от Диамантената книга. Аз познавам древните цивилизации, но не принадлежа към тях. Аз съм от ядрото на Бога и казва – не можеш да мислиш по човешки начин и да ме познаеш. Да ме разбереш, казва учителя, означава да влезеш в живота на Бога. За мен дори и вечността е бедна. Казах една предна мисъл на учителя, мога да ви дам нещо, което го няма и в вечността. И казва, че има и същества, които трябва да бъдат спасени и от вечността. Говорил съм ви за разликата между вечността и безкрайността. Който е в лъжата, е в света. Такъв човек няма път към мене. Не съм дал, казва учителя на ангелите, да познаят смисъла на живота. Който се кланя на съдбата, не ме познава, но който се кланя на истината, ще му се изявя. Аз съм богат с Бог, а не с себе си. Аз съм отвъд съществуването, казва учителя. Аз съм в опита и извън опита. Аз съм реалността, не търсете бъдещето. Тук говоря от името на Великото единство с Бога. Той същото го казва, аз и отец ми, едносми. На чистите им давам необикновен поглед. Позволено ми е да боравя с древната сила, но аз никога не злоупотребявам с нея. Никога не съм живял на земята, малко само я разгледах. Имам власт да променям събития, казва учителя. И това се е случвало много пъти. В мене тече древност. Не е минало, преди ви казах за разликата между древност и минало. Никога не съм търсил църт, църква и религия, но само Бога. Кой ще ме опрекне за това? Да имаш жезала на Бога, това е самото единство. Който познава учението, който познава умението да се учи, се приближава към мене. Аз съм най-дребния път към Бога. Ако вкусите от моето присъствие, вече няма да сте човеци. Моите най-дълбоки ученици имат другото знание, правилното знание. Помнете, Създателят на страха не може да устои на усмивката на слънцето. Нямало е светове, когато аз съм бил. Някой казва «Аз те виждам!» и учителя отговаря. Казвам му «Не можеш да ме видиш! Аз съм над виждането. Помнете, стремежът към истината е страш. Казват ми «Знаеш ли, че Библията е Боговдъхновена?» учителя казва че аз съм Богов вдъхновен, това го знае от милиарди години. А дали Библията е Богов вдъхновена, това е друг въпрос. Тоест, ти трябва да си вдъхновен, а не Библията. Ти трябва да си запалената свещ, а не да палиш свещи. Ако сте будни, казва учителя, обидите ще ви радват. Тоест, няма да се подавате. Ако си станал много добър, ще се отдалечиш от мене. Никога не устройвайте живота си без Бога. Тайната на отричането от себе си е велико придобиване на Бога. Когато няма изгрев, аз пак хоря да посрещам Бога. Имам в себе си изгрев и го посрещам. За истината, Обясненията не означават нищо. Важното е дали живееш в истината, а не какви понятия имаш. Защо Бог е благ? Понеже е ослепителен, Бог е слязал и е станал благ. Вие знаете, че думата Бог е малко или много изцапана, думата любов също, но думата благост все още не е изцапана. Много специална дума, някой път ще говорим за нея. Той е е станал благ. Така той е станал поносим. Окото на Бога вижда всяко неустроено кътче и в мравоняка, и в Вселената. Защо? Защото Сам Той е създал нещата и Той е Устроителят. Той ги устройва. Любовта е вечна, Вселената е временна, религията е временна, любовта е уединена вечност. Вселената и света са извън безната, т.е. извън безкрая. И поради това те са една огромна иллюзия. Вселената се е зародила, когато съществата са били изхвърлени от ядрото на Бога, от ядрото на древния. Излъчената Вселена е ограничена Вселена. Тя е поставена в затвора на времето, а съществата могат и да влязат, и да излязат от нея. Който е познал себе си и древния път, тръгва, той може да излезе от ограниченията на света и Вселената. Древен и велик разум наблюдава цялата Вселена, казва учителя. Учителят, който ви учи, е безкрайността. Ако старецът е в човешки облик, това не означава, че той е човек. Единната древна сила е слязла и е станала всичко, без да губи своята скритост. Аз съм станал учител поради движението си надолу, но когато се връщам, аз не съм учител. Аз съм безкрайност. Ако се движите в моята посока, ще изчезнете и тогава ще се срещнем. Това въпрос ще изчезне егото, ще изчезне ума и тогава ще се срещнем. Любовта към Бога подготвя човека за срещата с скритостта на Бога. Това беше за днес, следваща лекция на 3 ноември.